God afton på er, våra trogna och underbart härliga lyssnare ute i eten. Det här är Erik och Elias podcast. Det är femte avsnittet som vi spelar in i samband med scenorendraget mm. finns på iTunes och på erikochelias.wordpress.com. Ja, men det vet ju de redan förmodligen som... Som lyssna. har hittat det. Ja, om det inte är så att de bara råkar gå förbi någon. Någon som ligger på stranden på en, på en handduk och lyssnar på detta. Och en tjuvlyssnare tänker: Vad är det för någonting de lyssnar på här? Nu har vi hört fyra avsnitt. Och nu på det femte så kanske de kan säga var de kommer ifrån. Så vi också kan lyssna. Eller så bara fråga dem på handduken jämte vad de har hört detta. Ja. ja, ja. Skit Och så om det nu. Mot all förmodan, får vi väl ändå säga, skulle vara så här. Då vill jag ju bara säga till dig som lyssnar på detta utan hörlurar att det kan vara ganska irriterande när man ligger på stranden och sen ligger någon jämte och lyssnar på någonting. En podcast eller hög dunka, dunka musik på en telefon som är bara dåligt ljud och irriterande. Det är inte bara på en strand, det är jobbigt tänker jag, utan det är egentligen överallt. På en buss, på tåg, i en bil. Alltid när man inte är själv liksom som, som lyssnar. Så, eller vad ska man säga? Att man inte är den smål i telefonen om man säger så. Ja. Så är det ju inte så roligt. Nej, verkligen inte. Du, en annan sak som, jag, som slog mig. Det är att du, när, du, när du börjar podcasten så säger du ofta så här. God kväll. Eller ja. god afton. Ja. Det kan ju mycket väl vara så att. Om man ligger på stranden men handduk som man kanske inte ska göra mot allt Så är det ju troligtvis inte kväll eller afton utan då kanske det är en bom morgonkvisten. Det är någon som just har vaknat till exempel. Ja, ja. god morgon kära nyvaknade lyssnare som vi har med oss idag. Eh, hoppas att fåglarna sjunger för dig. Om inte annat så, så ska Erik nu sjunga en liten <skratt> Nej, jag menar inte riktigt så kanske. Men eh, ja för det kan ju vara när som helst som lyssnar på den du det är lite det som är tanken i podcasten man lyssnar när det passar bäst ja, ja, så du menar att vi ska lägga in då för varje sak som kan hända så bara oj ojsan, ja ah, nu ah, god morgon då alla som precis har, har gått upp och oh, nu är det någon som är jättehunger förmodligen, hoppas det du har ställt i ugnen är riktigt gott, du ska få ätas något, och har du varit på toa precis så hoppas vi att det är skönt och att du har tråkat dig ordentligt och att det är fint och ska du cykla så hoppas vi att du inte har någon punkar på cykeln Fast, och, ja. och ska du, väntar du på brevbäraren, så hoppas jag att han har någon post med dig till dig. Och ja. hela freden hur mycket ska vi dra det, tänker du då? Ja, alltså jag tänker mer så här att god afton eller så här, eller god morgon, det är någonting man kan säga, eller som man ofta som man säger till folk. Däremot har jag ju aldrig hört någon säga, ja då hoppas vi att brevbäraren har någon post till dig, när du står och väntar på posten. Nej, men du ofta har du stått och väntat på posten? Då? Nej, aj, det händer inte så ofta. Nej, men just det. det inte så du att ofta du rop... vaknar du på morgonen. Men om du Ganska en... ofta. Oh, det. Ja, men nu ska vi just gå afton du sa till att börja med. Och sen, om du ser att om det är någon som säger att jag ska ut och cykla. Inte säger jag, då hoppas att jag att du inte punkar på cykeln. Men <laughs> det har nog hänt det. <laughs> oh, oh, Ja, Hur som helst, nu har du väl innefattat alla. Nej, det är ju inte, inte för min skull, det är bara för din skull. Ja, tänk om, tänk om Fuglesang lyssnar på detta. Mm, Hello over there. What you don't have in your head you have to have over your head. Ja, sen är det väl E for han hans att han, han fattar ju svenska. Ja fast det är inget är ingen annan astronaut som gör. Nej. Så vi måste vara lite international. Ja, du tänker om han är i rymden och ligger på en handbörsta ja, utan hörlurar. Så tänkte jag. Ja, det är klart. Ja. Nej det är ändå vad jag tänkte det Nej. Men det är nog coolt att sväva så som de gör i alla fall. Uh, mm. Lite runt så Det känns ju visserligen <laughs> Vi pratade om det innan jag och lite, Att uh, det är ju lätt att man sover lite, lite på läger Och som vi sa igår Så hade du kanske varit gött att spela in De här podcasterna lite tidigare Nu är ju klockan sent idag också mm. uh, Men uh, Ja, det jag skulle få sagt var att om man är trött så kan det också kännas som att det snurrar lite. Och det kände jag, den känslan har infunnit sig idag faktiskt för min del. Det var de första gången på läget tror jag. Och medan du andas där så kan jag ju säga att vi har inte sovit så mycket. Vi har varit uppe till tre de senaste fem nätterna ja, men fula, det här är inget program där vi ska beklaga oss. Nej, det är nej, inte nej. synd om oss, kära lyssnare. Vi väljer det här helt självmant, det var jag som ett livsstil. Ja, jag har fått en sticka i foten också kan jag ju bara slänga in där då. Ja. ja den försökte jag ta ut av morgon Ja, det var gulligt av dig. Men det gjorde ju ännu ondare så det ja. vet vi. Ja, vi sker det. Ja. Så är det en kom ut den naturliga vägen, sa Elias. <laughs> ja, ja. det får man ju tolka som man vill. Mm, men eh, vi har haft en bra dag. Verkligen, och just nu så får vi hoppas att våra lägerdeltagare har det väldigt bra. det tror jag de har faktiskt. Vi gör ja. något speciellt för dem ikväll. Ja, vi drog igång ett riktigt beachparty nere på en strand här i närheten. Drog ner musik och... Eh, tänden eld eh, ja. och, och, och och fick vi ner ja det var ju världens, och, ja. Ja, världens dunka dunkar nere på stranden med eh, 90 dansande ungdomar eh, ja det var ju riktigt kul faktiskt ja verkligen ja. och eh, de sitter och kollar på film där just nu yes en strandbio mm. så eh, de kommer nog inklampandes till gården om ett litet tag cirkus 27 minuter ja väldigt cirka men i alla fall Mm. Men det har varit väldigt trevligt, väldigt god, god grej. Ja, en annan god grej som vi har gjort idag är det här vattenloppet. Ja, kan inte du förklara lite om det är hur det gick? Eller Ja, du kan ju förklara hur det var också, eller hur vad det är. Ja, det är vi trevligt. berättade i gårdagens podcast om vad det var för någonting. Men jag kan bara snabbt repetera att det är ett vattenlopp där vi, där vi springer ett lopp för att samla in vatten till Colombia. Ja, pengar till vatten idag. Ja, precis. Samla in pengar till vatten till Colombia. Mm. Ja, och då så var det kanske ett 15 tal ungdomar som, och ledare utklädda, mer eller mindre, och som sprang detta loppet och ja. var sponsrade av andra deltagare och ledare. Så, ja. Ja, per varv då, så fick de en viss summa. Så vi samlade in en hel del pengar, kan mm. vi avslöja, men vi vill inte avslöja mer än så. Ja, insamlingsmålet när vi, när vi kom hit var ju att vi skulle samla in 20 000, för det är så att en hel by får... Ett helt sånt här vattenreningssystem då. Eh, och, eh, men sen har vi haft två andra läger i år. Där vi har samlat in mellan 7 000 och 8 000. Så att det var ju 12 000-13 000 ungefär som var kvar. Och samla in till det här läget då. Om vi skulle kunna fixa det här målet. Eh, så det blir spännande nu i morgon kanske. Och på söndag se om vi, om vi lyckas. Men jag tror vi är på god väg. Det är bra. Mm. I samband med det här loppet Lea så hade ju du en utmaning från igår. Ja just det. det. var ju att när du sprang förbi någon. Eller varvade någon. Så skulle du säga hej, hej! Precis, och klassiskt du se. Elias manör. Ja. Eh, första frågan, sprang du förbi någon? Ja. Och eh, kommer du ihåg ditt uppdrag? Ja. Och det gick bra? Ja. Ja, tre att höra. Ja. Eh, du har ganska bra med uppdragen. Ja, det får man säga. Det var väl igår. Det var en liten dipp då. Mm. Men jag har en ganska stor känsla av att jag, kommer, att jag har varit klantig tillräckligt och kommer vara klantig tillräckligt framöver så att, det, så att det spelar över den dagen också, tror jag. Ja, ja. Mm. Du, jag har satt och funderat på vad jag kunde göra till imorgon. Ja. Du är ju trummis, Elias. Ja. Jag funderar på om du ska göra en sån, vet, att du lite då och då, när du själv drar skämt eller när någon annan drar skämt, att du bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, och gärna att du gör rörelserna med händerna också. Ja. Som vi vet att du gör när du tycker att någonting är väldigt viktigt, så gör ja. du rörelser med händerna. Ja, så det är ju så ibland. Mm. Eh, ja, men det kan jag Det gör jag ibland annars också utan utmaning. Så att det, det går nog bra. Mm. Mm. Det är morgondagens jättestora ja. utmaning. Mm. Och imorgon så är det faktiskt eh, sista heldagen dagen på läget. Ja, känns lite konstigt faktiskt. Eh... Det är alltid så. Det känns som att det går lite långsamt i början och sen bara smäller det till. Och sen är det slut. Sen är det slut. Ja, hjälp. Och nu är vi väl mitt inne i Crescendot på smällen kanske, känns det som. Ja, och helt plötsligt blev jag lite taggad på att vara uppe, att dygna resten av lägret. Ja, inte jag kan jag säga. Nej, nej, jag får tänka tänka vidare på det lite. Ja. Mm. Men ja, det kommer nog bli skönt att gå och lägga sig på söndag tror jag, i alla fall. Ja. Hur, den, hur man den gör. Ja, det ska bli kul. Funderar... Kul vet jag inte, men det ska bli skönt. Ja, skönt ska det bli. Ja, vi, vi ska ju stanna kvar här ändå extra efter läget. Ja, det ska vi göra. Det ska bli väldigt skönt. Ja, vi ska städa och måla om byggnaden här. Nej, <laughs> det ska vi faktiskt inte göra utan vi ska vara här och bara vila ut, tänkte vi. Och sen så tyckte jag att vi skulle gå på och se den nya Batman-filmen. Ja, men frågan är ju att man är. Alltså, det är få filmer kan jag säga där man har hört så mycket gott om. Ja, då kan det bli jätteintressant för du har ju sagt det att du skulle att du är alldeles för snål för att somna på en bio. Så om du är max trött, men också har en film som är väldigt bra, då, så, då har vi ju ett dilemma där helt enkelt för dig på biografen. Det är ju faktiskt så att jag har nog samlat någon film. Jag var på en film för ett tag sedan, för typ två år sedan, mm. som... Ja, vänta, ett tag sedan, två år sedan? Ja. Eh, Innan sa du så här, nu har jag inte klart. varit på toa på ett, på ett tag. Ja, det kan vi tolka som man vill då. Ja. Eh, nu kommer jag av med lite här kryckan. Uh, no. Nej men då var jag på bio i alla fall Och då så när vi gick ut därifrån mm. Så sa min kompis som var med mig då Elias du är ju helt otrolig Somna efter sju minuter på bio Jag vet ingen som är så trött som du Sa han då Och då sa jag att nej jag somnade inte Men grejen var att det var snabba cash Har du sett den? Nej. Nej, men den går de runt och filmar liksom så här. De har inget, ja de har väl säkert något något. Men ja. det är inte så här vanlig filmat utan det är så här plockar man över någonting från en lolla till en annan så följer de liksom rörelsen hela tiden så. Ja. Och jag fick inte med det, jag blev så sjukt åksjuk. <laughs> eh, så jag mådde så illa så jag var tvungen att blunda hela den filmen. Men jag lyssnade faktiskt på hela filmen. Eh, mm. Så att jag sov inte då. Men, eh... Den lät bra? Ja, den lät bra. Jag vill gärna våga se den igen för jag... Ja, det är jobbigt om må dåligt. Ja. Nej, det är inte lätt. <laughs> Nej. Eh, by the way då, när vi ändå pratar bio, så är, måste jag säga att den här biosommaren är nog eh, den biosommaren som har levererat bäst film sen jag började gå på bio. Alltså? Ja. Jag har varit på Ice Age 4, en fantastiskt rolig film. Jag skrattade nog en av de mesta på bion, även om vi gick med mina två som skrattar väldigt mycket. Ja, det gör de ju då. Och de, ja. skrattar, men de skrattar ju allt när jag skrattar. Så det, ja, skit ja. uh, det är det fina med det, Elias. Att folk skrattar ju mer när du skrattar. <laughs> än de skrattar innan... mer åt Nej. mig än med mig. Nej då. <laughs> uh, och sen så har jag varit på. För ett nu på. Det med mer Spiderman. Mm. Visserligen en liten besvikelse tycker jag. Mm. Mm. Om du frågar mig. Jag tycker de gamla Spiderman. Var bättre där. Tycker Fast, jag det är för kaxig. Uh. Okej, okay. jag har inte sett det nya, nej. men jag har ju sett de gamla, ja. och de, de är ju inte rätt kast tycker jag. Ja, fast, nej, de är ju som Spider-Man ska vara liksom, de är ju, åh, oh, alltså, åh, oh, Spider-Man, jag går så igång på Spider-Man. Alltså, vi, uh. vi, vi, vi fick, eh, jag spelade så spel när man skulle fråga, vilken superhjälte skulle du vilja vara? Och det är ju så lätt, Spider-Man, fatta vad coolt det hade varit. Nej. Oh, oh, oh. Det, det är ganska creepy att vara Spiderman. man Nej, men fatta vad kul. Att kunna svinga sig och lugna. Ja, och... Men du, på den här då. Superman. Ja, men, vad gör han? han flyger flyger den här? Ja, det är ju ganska häftigt. Flyger. Han kan skjuta laser med ögonen. Ja, men det I Lois och Clark har stolman man en röntgensyn. Fjantigt. Han kan blåsa hit och dit sönder saker. Fjantigt. Ja, vad va är coolt då? Spider-Man. Nät i, i, i händerna. Det är ju jag får inte höra hur det låter, det låter hur kul cool som helst Ja, jo, men Det är ju ganska äckligt också För då är det ju, alltså, du är, du är ju det är, inte, det är inte så gött att vara sånt Och det vet du ja, men det Klättar fattar. på väggar Ja, vadå, det, det, det behöver ju inte stålmannen göra Om han skulle vilja, skulle han väl bara kunna flyga på väggen om han ville Åh, vad kul då Ja, vadå, det är väl kul att klättra på väggen Nej, men Batman gör det, ja. Det gör jag. Ja, men det gör jag också. Det kan vi gärna ja, i alla fall då. Han är lite mer mänsklig så. Ja, nah. oh, inte de senaste filmerna va? Det är klart han är. Mm, det är han. Ja. han. Alltså jag har gått och funderat på en grej. Shoot! Jo, det här när man gör kläder och så sätter man ju så här en lapp i tröjan. Mm. Ja, då undrar jag, hur tänkte de när de satte lappen i nacken? Ja, men nu menar du då, då Vad tänker du? Eller? Nej, alltså så här. Det finns, ju, det finns ju inget ställe som det är mer irriterande att klia mer än i nacken. Eller hur? Har du tänkt på det? Ja, alltså jag klia ju mig heller i nacken än på flera andra ställen. Ja men varför, nej men var då? man Typ mitt på ryggen hade det varit ännu dumare För där kommer man inte åt ja, <laughs> nej, nej det är helt sant Fast där hade den lite mer stilla För att just i nacken, så eftersom man kan röra på nacken lite mer Och huvudet Så är det ju att den, det rör sig där På ryggen rör det ju inte lika mycket Eller som man har ju en lapp i sidan också med tvättråd mm. Man kunde ha satt samma lapp där mm. En jämte ja, det är Eller, sant. Jag måste bara kolla i din tröja Fast. Vad är det för sketans lapp mm. som är det Fast i den här är det nog knappt någon lapp, så det här är en fängningar. Ah, ja, du har, har klippt av jag. den, den kliar lite. Nej, <laughs> jag får se, vad, vad står det på min lapp? Ja, det står storlek säkert. To wash it, please live to mother. Nej, det står bläck och sen står det S. Mm. Ja, men precis. Va? Fast det är ju inte konstigt att det står där, för jag menar, hade har du haft det i halsen? Alltså, det är ju det du ser när du, alltså, när du ska kolla på en tröja i en affär så är det ju det du ser. Så är det ju storleken där uppe, det är ju ganska naturligt Att den finns där, liksom att det är en lapp som sitter där som berättar storleken Ja, fast den hade man kan sätta någon annanstans man kan Det kan man inte på andra sätt, det finns ju Så det, det tycker jag det är inte lika miljövänligt Vad, <laughs> kan man säkert göra dubbelt som miljövänligt? Nej, ja, det, ja, det är var fel Det är ju ytterligare ett bevis på att jag har rätt då För när det är någonting som man inte har ett bra svar på Som man ska säga någonting, då kommer alltid den där Det är för miljöns skull det är så många. Ja men, ja, men verkligen. Nere på toaletterna så finns det en stor lapp. Nu är det mycket lappar. Men då är det en lapp så här. Använd inte så många servetter, servetter när du torkar händerna. Tänk på miljön. Det fattar väl människan att Det är för att de inte orkar fylla på att det kostar pengar med de här papperna. Det är ju inte så att, att vi skulle kunna påverka miljön så där fruktansvärt mycket. Bara för om vi torkar oss lite med lite mindre papper. Ja, för då kan man ju inte se det heller. Jo, men så är det ju. Ja, men så kan man ju inte se det. Om alla i världen skulle ta sig med ett mindre papper per gång så hade du gått åt ganska mycket mindre papper. Det måste du ju ändå hålla med om. Jo, samtidigt som jag tror att om man, man sluter lite så här så tänker jag att det förstör miljön mer och kanske att man kör bilen en gång härifrån gården till IKA som det är 2-3-4 km. Än att man tar papper resten av livet. Ja det är, alltså det är svårt att säga så också ja. Man måste Men... ju att på, på små steg Liksom hela tiden ja, ja. Och det är kul att bra. jag är sån här miljö Att jag står för miljön För det brukar jag inte göra kan jag säga mm. Men har det stått så här på en campingplats Ta inte så många pappersarvetter För vi vill spara pengar Då hade man ju tagit ännu fler Ta inte så många pappersarveter, för vi och jag kan inte fylla på. Då hade jo. man tagit ännu fler jo, fast Det är ju ändå det, ett nej. bra argument. Nej. Att det är miljön, för det är ju ändå Nej, nej. Jo, det är det ju. Nej. Det, det Elias, det du säger, det står ju precis samma sak. Det som står på den här lappen, när man läser den, det är ju att ta inte så många serveter, för det kostar pengar för oss. Man läser ju inte, ta inte så många papper för... Det är liksom, man tänker inte så här bara, Å, nu, nu räddar jag regnskogen för att jag tar ett papper mindre man tänker Nej så här, men spara på miljön tänker man och det gör man ju Nej det gör man inte Det, det gör man liksom. det står precis likadant, bara att man är nej. så här smy, smyggirig Nej Jo Nej, jag tycker det är du som är girig Jo mm, jag girig? Vadå? Ja. ja, men du vill ju bara ha massa papper så vette. Men tänker du att du en ta, några pappersavetter då, om det är så. Nej, alltså jag tänker så här. Om jag vill torka händerna, då vill jag väl ha så många servetter som det behövs för att torka händerna. Jag lovar att du klarar det på en servett. Ja, det gör jag, det gör jag väl säkert. Men det är, inte Men så det att jag... är bekvämt för det att ta två, för då går det lite snabbare. Och så behöver du inte knyta ihop hela den här servetten till en liten pappersbull. Nej, jag menar mer så här. Att jag tar nog lika många servetter. Eller definitivt tar jag lika många servetter. Oavsett om det står, vi är giriga, tänk på miljön. Eller om det inte står någonting överhuvudtaget. Alltså, alltså jag tänker så här, om man vill uppnå sitt mål, då får man ju vara lite kreativ istället. om Tänk vad kul det hade att som stod någonting på lappen att skaka av händerna. Ja, det hade varit jättekul. Åh, <laughs> <laughs> oh, vad kul. Då hade du aldrig, det hade inte gått äh, den där pappen. så pappel. Ja, jag, jag var norr, inte klar där. Och... Jag, jag tänkte ju lite. Klockan oh, är ju faktiskt 0154. Tänk vad det stod så, så här, skaka av händerna på någon du tycker om och säg hej. Då hade man tänkt här, ja, nu ska ja, jag spara Och sen hade pensionärerna här i campingen aldrig kommit hit med för de tyckte de var så dumma i hela huvudet Skrivit en sån lapp Ja okej okay den lappen som är nu Som är skriven i word art på, ja, men... en MS, på en office dator Från 93 Med den här gamla klassiska Det var exakt samma stil som man gjorde när man gjorde ett sånt arbete I skolan, <här> i, i sexan <här> ja. Så att det blir stort på sidorna Och sen är det smalt i mitten um, Ja men vad får jag. inte några... Nej, jag tycker det är kul bara att du irriterar dig på det, faktiskt. Ja, jag irriterar mig på det varenda gång. Jag tar alltid två extra, bara för att det står så. Nej, det gör jag inte. <laughs> Nej, det gör det faktiskt inte. Oh, en annan sak på samma tema. Mm. Vi har varit på en camping en gång, där det inte var sådana servetter, utan det var en sån blåst, vet du Det är ju ja. på ganska många ställen. Det är det ju. Mm. Jag vet att de ska vara ganska bakteriefyllda. Ja, jag fattar inte riktigt hur, men det ska du vara. Ja, men i alla fall då, så står jag och tänderna inne på den här... Det är toalett och ett handfat och så här. Står bara på Så kommer det några ynglingar. Några grabbar. Som kissar. Och då tänker jag så här bara lite. När man står där och tänker inte så mycket annat. Så tänker jag undan de kommer tvätta händerna efter de har kissat. Så här. Och. Då gör de klart det de ska. Och sen springer de första springer de ut. och Men så vänder en av killarna i dörren. Och säger vänta lite. Och kommer tillbaka mot handfatet Och tänker. Ja. Här är en ordentlig kille som ska tvätta händerna efter att de har kissat. Då går han fram till den här hårblåsen eller hårblåsen det är den här handblåsen och blåser av händerna för han bara jag blev lite blöt. Då har ju fått kiss på händerna och sen ska han blåsa av det. det så kan man ju inte göra. Nej. Jag har inte hört om så äckligt innan faktiskt Nej. Eh, Vi har ju pratat om lite olika dilemma innan Eller så här. vad man ska göra det är Lite jobbigt Ja, till exempel att det finns värdelösa väderlösa lappar I nacken på en tröja så att det kliar <laughs> ja, Och på ja, toaletter som är bara i vägen Ja, till exempel uh -huh. Jag kommer på ett dilemma till Som jag har jag ställt för några gånger på tiden mm. Det är typ, det finns ju Dels finns ju de här gamla som man bara håller handerna under handtåk Handtåk säger man inte Handtåken kanske man säger Eller torkmaskinen eh, Som man bara håller under där liksom Och så börjar det men sen upp sista tiden så har det kommit så här som man ska stoppa ner händerna i. Ja, så det den blåser bara... VVV! Ja, det är ändå rätt coolt. Ja. Det var roligt första gången man gjorde det. Men jag har varit med om flera gånger nu på såna här ställen när man har stått typ i toaletten Där det har kommit folk liksom som är färdiga från toaletten. Kom och tvättar händerna och sen så ska jag köra här och inte fatta hur det funkar liksom. Ja. Och så står jag en bit bak i köen. Senast var jag på centralstationen i Göteborg. Och så, så står man inte länge bak där i kön. Och då är frågan, jag får alltid så här Ska jag förklara för dem hur det funkar liksom Högt och ljudligt där För jag är ganska duktig på att prata tyst Om jag ska så liksom, so, om jag inte vill märka så mycket Men då blir det bara fjanter som var så där Och mumla för sig själv Eller ska man skrika över hela toaletten Du är fel, stoppa ner händerna liksom, så här. Vad har du gjort? Jag brukar försöka och göra lite fint och säga till dem men, ja. Nej, då, där är jag alldeles för... Eh... Svensk skulle någon nog säga lite Alltså så här, lite, Man pratar inte med främlingar i onödan Samtidigt som jag tycker om att göra det Jag tycker det är jättekul om någon tar kontakt med mig och börjar prata För då pratar jag gärna tillbaka mm. Men nej, jag har ju bara stått där och eh, Tyckt att det var sjukt jobbigt Så när jag ett, lagt ut ett tweet direkt <laughs> I kön där och bara Någon idiot vet inte hur man tolkar händerna Och sen okay. Made my not today <laughs> <laughs> Med någon skön hashtag Ja, ja nej men man är olika. Jag har nog ändå tänkt sen att jag försöker ändå hjälpa dem som man ser ut att behöva hjälp. Men ofta så vill de inte ha hjälp för de tycker det är lite pinsamt och så kan det ju vara. Ja, men vadå, du menar att du brukar hamna i situationer där folk inte vet hur de ska tolka henne? Ja, men det har hänt i alla fall två gånger sista under sommaren, mm. parent. Ja. Och ja, jo men ändligt vill Alltså jag åker en hel del buss nu numera. Jag har flyttat ner till Malmö och där har man inte så mycket bil i alla fall inte jag. Så då åker man buss ganska mycket för det är smidigt att gå överallt. Och då är det ofta att man sätter sig för alla platserna där fram är handikappplatser. <coughs> eller man ska säga. Det är så här mm. funktionshindrade som har förtur på dem typ. Mm. Um, och någon gång har det kommit någon då och eh, någon tant har sagt det liksom att här jag varit ganska arg liksom att ah, det är faktiskt för funktionsnedsatta här. Så här, och liksom skrikit på honom, och När de egentligen kunde säga så jag säkert skulle jag kunna sitta istället Eller bara liksom tittat på mig Så hade jag naturligtvis rest mig upp mm. Så då funderar jag Har jag funderat några gånger Om man ska säga så här. Eh, att, eh, att du är dum Eller att du har någon Åkomma Ja, ja precis Ja men jag ska, ja, jag ska bara ta min benprotes Och gå eller något sånt där Eller kanske alltid ha med mig en sån Ihopfullbar bara du vet Så att jag ställer mig upp där liksom och stirrar rätt rakt fram. Och sen så drar jag fram den här blindkäppen och låtsas att blinda mig fram och ramla tre gånger på vägen. Bara för att se vad de säger då. Nej, sitt du! <går> säger jag sen. Fast det all del, okay. <går> för all del, nej det. Och sen ramlar runt där bak. Men du, på tal om att åka buss. Vi har någon busschaufför i Malmö med bussen som jag brukar åka med. Malmö är en av Sveriges tredje största stad. Men det är en busschaufför som jag åker med två gånger. Som alltid är så här... Superglad Hej hej, välkommen in Åh klart att du ska med, vad roligt Varsågod, kom in i värme Hejsan hejsan, jasså välkommen Och sen när man går av och säger han så här, Och inte bara till mig då utan till alla Hej då, ha det så bra Hej då, har det gott ja Hej då, Tack och lov att du kommer Hej vad roligt att du ska med Och det, det är ganska roligt Det är fantastiskt jul, alltså ibland önskar man att man skulle vara en sån människa jag önskar verkligen att jag var duktig på, bättre på att uppmuntra människor så. Mm. För det är ju... Det gör ju många dagar kanske få ett leende eller få liksom... Ja, ja verkligen kul. Ja. Kul kille. Alltså det är ju en helt annan stämning på bussen när man åker med honom. Alla skrattar ju. Mm. Ganska mycket åt honom såklart. Men det blir ändå en skön stämning. Mm. Nu i så åkte mm. jag buss från... Eh, det spelar ingen roll var det var från Men i alla fall så var det från Göteborg Till Jönköping mm. Och då var det också en sån riktig hejare liksom. så här, Han ställde sig Precis innan bussen skulle gå Och så ställde han sig och pratade lite med oss Så här liksom i micken och, ja. och så var han finländsk. Så var han ja och så vet vi att eh, nu så har vi Jag vet inte hur många som har gjort gymnastik idag Men, men eh, Nu faller jag i alla fall ta sin arm Och dra upp den till bältet och sen dra ner och så, alltså, I alla fall och så, Var så, det Mark Levengård? Så, jag, så, nej, det ja, typ och så var jag där och så satt jag på bussen. Och så <clears throat> lyssnade jag på lite musik och lite grejer. Och så bara hör jag, det är någonting högt så stänger jag av <går> min musik. Och då säger det han bara, ja. Och här på höger sida så har vi, och så, <går> så här så guide, tydligen som en guidad tur liksom. Från Göteborg till Jönköping. Med massa grejer som har varit och fruktansvärt intressanta grejer. <går> många gånger. Och här kan man vara om det är sommar och här kan man vara om det är höst. Och jag har aldrig varit här för jag kör ju bussen jag kan inte stanna när jag vill och, ja. det var i alla fall det gjorde min bussresa det var väldigt väldigt roligt. <går> ja, det finns många sköna sköna ja. där Vi skickar en tanke till dig just nu. Ja, och vi gillar ju att de ändå går all in. Ja, verkligen. För det gör man ju då man är buskförare och så tänker man att nej, men nu går jag all in och så är man så här trevlig mot alla. Det, mm. det gillar vi ju verkligen. Verkligen. Ja. Vi hade en buskförare som gick all in på ett annat sätt i mellanveckosingser. Han körde, de bussarna som gick runt alla små ställen. körde han på samma tid som expressbussarna. Som gick bara från Växjö till tings liksom. Aha. Han gick all in på det. Det tyckte jag, vi var så glada när vi åkte på honom varje gång. Så. Ja, där börjar du närmast oss slutet av den här podcasten. Ja, vi säger ju hela tiden att vi ska göra kortare och kortare, men det blir ju bara längre och längre. Aha. Ja. Uh... Något jag kommer att tänka på nu bara spontant var ju att När klockan är sådär halv tre 02.30 slog hon precis Och vi ska göra slut på detta Så förr när man tittade på tv På nätterna, tv4 brukar man kolla på Sen på natten mm. Så var det, ju, det var ju kvinnofängelset då Ja det var så bra, först var det repris av Året innan farmen Ett år när jag gick på gymnasiet Så jag kollade igenom farmen, det är året när Verönika vann mm. Och nej det var ju för bra Vad ja, är sen... din, ditt favoritcitat från henne? Är ja. Nej, det tänkte inte säga. Visste du det? Ja, det visste. Ja, det tänker inte säga. Ja, hur som helst, så först var det det och sen var det kvinnofängelset. Och kvinnofängelset var ju det man bara avskydde tills man hade kollat på några gånger, för det gick inte så mycket annat. Men när man väl kom in i programmet och lärde sig vilka alla var så det var det hur spännande som helst. Så det gick inte att missa, så då var man alltid uppe så sent. Och vad som hände efter kvinnofängelset var att det var nationalsången. Då spelade du nationalsången och visade lite sådana här fina naturbilder runt om i Sverige. Mm. Ja. Jag är Ä inte rätt fåstak att på visa naturbilder? Nej, det är om vi ska sjunga nationalsången kanske. Nej, tycker jag inte